בעזרת השם יתברך, ספר אלים לתרופה, המשך, מכתב כ"ב. בעזרת השם יתברך, יום א', בלק, תקפ"ט, שלום לאהובי, בני, מחמד עיני, מורנו, הרב יצחק נאו יאיר. מכתבו קיבלתי בשבוע העבר, ובוודאי צערי גדול מצערו, ובפרט על ביטול תורה ותפילה שמבטל אותו. אך מה מאוד החייתני בדבריך שכתבת שאתה מתחזק על פי הדברים ששמעת בחג השבועות העבר. ואתה חוטף איזה טוב, כל מה שאתה יכול לחטוף. ובשאר העיתים אתה מתחזק ברצון וכיסופין דקדושה, ושומר וממתין לישועתו יטבח. כך הוא עמידה וכך יפה לך להתנהג. כי אפילו כאשר יעזור השם יטבח, שיתבטלו האיסורים האלה מאיתך. ותזכה לחזור על מקומך להתמיד בלימודך יום ולילה כבתחילה. גם אז צריכים לזכור כל דברינו להתנהג בהם, כאשר דיברתי בהם קודם שבועות, ובפרט כי אי אפשר בלא ביטולים המזדמנים בכל יום. כי כל יום ההעיט לגדר מלבר, אבל לית יום דלת בטוב, כאשר דיברנו מזה הרבה בעזרתו הגדולה. נא, בני חביבי חזק וחזק, כי על פי דברים אלה אתה יכול להיות איש כשר וצדיק כל ימיך. רק חזק ואמץ בתורה ותפילה ושיחה בינך לבין קונך בכל מה שאפשר. וכל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה. כי אחד המרבה ואחד הממעיט וכולי. והנה אדע בני, כי ביום ו' ערב שבת קודש ציוויתי לסתור ביתי וכבר סתרו אותה לגמרי עד הסוכה. וגם על זה היה כמה מניות, והשם ידבח בעזרתו עזרני עד כה. ועתה אני מצפה לישועתו שביום מחר, אם ירצה השם, יבוא הבעל מלאכה עם כמה פועלים להתחיל לעסוק היטב בבניין. וביום שלישי, אם ירצה השם, תהיה הנחת היסוד לחיים ולשלום בעזר השם ידבח. ואודות בני חורגיש מלכה שיחיה, כפי הנראה אי אפשר למנוע אותם שם מלעסוק באפוות. ולדעתי היא סכנה לעיניו יותר כל עסקי רפואות שלהם. על כן דיברתי עם זוגתי והסכימה לדעתי שתאמר להם, שבאם לא התחילו עיניו להתרפאות, שתכף ומיד ישלחו אותו לפה. וקיוויתי להשם שפה יהיה לו רפואה שלמה בלי שום רפואה גשמית, ויכתוב לי תכף תשובה על זה, כי נחוץ הוא מכמה טעמים. דבר אביך טרוד מאוד כאשר תבין בעצמך ודורש שלומך באהבה ומאתיר בעדכם נתן מברסלב. כ"ג ברוך השם יום א' מסעה תקפ"ט לאהובי בני חביבי מורנו הרב יצחק נרו יאיר. מוסר כתב זה ידידי בן אחותי רבי אייזיק שיחיה, אספר לך תרדותי. בפרט מהדלף הטורד שהיה בשבוע העבר. שהוכרחתי לטלטל את עצמי הרבה כאשר תבין מעצמך. אך הוא הפציר בי הרבה לכתוב לך איגרת להחיות אותך, ואני מוכרח לכתוב את אשר ישלח השם בלבי. ודע בני חביבי, כי עתה אני מכיה את עצמי בתורה של הפרסטיק הגדול, שמכיה כל הפרסטיקס. הן היודעין ללמוד ועוסקים בתורה, שצריכין להחיותם בשעה ועת שהם מבטלים מהתורה. אין פרסטיקס לגמרי. ואפילו המונחים בשאול תחתית, כולם הוא מחיה על ידי פשיטותו. שאז הוא מקבל מהאוצר מתנת חינם, שהוא בחינת החסד חינם שמקיים העולם קודם מתן תורה. שהוא בחינת הדרך לארץ ישראל. אשרנו אשרנו שזכינו לשמוע דברי אלוקים חיים כאלה. מה נדבר מה נדבר? כמה וכמה עוצרי עוצרי מתנות חינם. השפיע עלינו השם נדבח בזה. שזכינו לשמוע תורה הזאת של האוצר מתנות חינם, ובזה בוודאי אתה יכול להחיות את עצמך תמיד כל ימי חייך, ובפרט בעיתים הללו, שאתה בחינת פרסטיק בכמה שעות ועיתים. אבל תזכור את עצמך תמיד בכל עת הביטול, שיש פרסטיק גדול כזה שגילה השיחה והתורה הזאת שהוא מחיה הכל. אפילו אותן שלא שמעו זאת והן יודעים מזה, ואפילו החולקים עליו. מכל שכן וכל שכן, כמה מעלות טובות למקום עלינו, שהיינו זכינו לשמוע כל זה מפיו הקדוש, מפי ספריו הקדושים. בוודאי היינו יכולים להחיות עצמנו בזה תמיד. והנה יש בזה הרבה הרבה לדבר, אך אין הפנאי מסכים כלל. והלא הספרים לפניך פוק עיין ותשכח בהם כל מה שאחסר לך. ואין בהתורה הקדושה, כי היא מוכרחת לך עתה ביותר. והעיקר הוא האמונה. שצריכים להאמין בכל עת שהשם יתברך, ברא כל דבר ברצונו בעשרה מאמרות. ובאלו עשרה מאמרות נעלמים עשרת הדיברות שהם כלל התורה. ועל כן בכל מה שעושה, אין מלאכה, או שיושבים בחנות, צריכים לידע ולהאמין ולזכור בכל עת שיש בזה תורה הנעלמת בעשרה מאמרות, כי הכל ברא השם יתברך בעשרה מאמרות. וזכור זאת היטב היטב באמת לאמיתו, כי היא חייך. ובפרט בכוח הפרסטיק הגדול, אנחנו כולנו יכולים לקבל מהאוצר מתנות חינם וכולי כנ"ל. וכשתחייר את עצמך בזה באמת, אפילו בעת הביטולים הגדולים, ואפילו אם הוא כמו שהוא, אני בטוח בהשם יתברך שעל ידי זה בעצמו תשוב בכל עת אל הלימוד התורה הקדושה ולעבודת התפילה. אף גם מסתופף לך חשק חדש בכל פעם אל התורה ותהפוך הכל לטובה. והעיקר שתתחזק את עצמך בשמחת תמיד ותבטח בהשם כי הכל לטובתך. ובקרוב תיבשע. בעזרת השם יתברך ותבשרני מהרה בחסדו הגדול. אך לעת עתה תעביר הכל מדעתך ותעביר מדעתך כל הדאגות והמחשבות וכיוצא בזה המטרידים ומבלבלים חס ושלום. רק אשליך על השם יעוויך ויכלקלך ויושיע לך ולכל הנלווים אליך בכל מה שאתם צריכים להיוושע. דברי אביך המצפה לשעותך נתן מברסלב. ד. בעזרת השם מטבח יום ב' דברים תקפ"ט. לבני ידידי הוותיק מורנו הרב יצחק נורו יאיר שלום וכל טוב. מכתבך קיבלתי בשבוע עבר, והחייתני בדבריך, במה שכתבת, שדבריי עשו רושם אצלך. כי זה חלקי, כשאני זוכה לשמוע שדברי הנחל נובע מכור חוכמה פועלים בחסדו הגדול. והנה, כעת אין לי פנאי כלל, ומוסר כתב זה אספר לך. גם תקבל איגרת הרצוף פה מאביך ימנך ומרועי העיר, כדי להחיות אותך בבשורה טובה מאוהביך. גם תראה לו ישועת השם, איך השם יתברך אינו עוזב אותנו לעולם. ואם יתמהמה איזה דבר ישועה, צריכים לחכות לו. כי לכל עת, בהכרח להמתין על כל דבר. כי בזה העולם צריכים לסבול הרבה הרבה. והעיקר, להמתין ולדום לישועתו תמיד. ולבלי לערער אחר מידותיו יתברך כלל. וסוף כל סוף יושיע השם בכל הדברים. כי צריכין לקיים דברי רבותינו זכרונם לברכה כפשוטו, שהזהירו אותנו לומר תמיד כל מדעבד רחמנא לטו עבד. והנכה רועת אשר עבר על גיסחן הרוא יאיר. ואם אמנם המו מעי לא, כי הרחמנות עליו עצום מאוד, אך אף על פי כן בוודאי צדיק השם, ומי יאמר לו מה תעשה. ובוודאי הוא לטובה רבה. ומאוד נפלאתי עליך, בני, על אשר שמעתי מידידי רב לייבלי, חתן רב ראובן, שהתחלת לערער בזה וכו', חלילה לך, בני, מלהתחיל לערער בזה. כי אין לך יודע כלל מה נעשה בעולם עם כל אחד ואחד. הכלל, שאסור להתחיל להיכנס באלו הערעורים והחקירות כלל. רק להאמין באמונה שלמה כי צדיק השם וישר משפטיו, והכל בשביל הבחירה. ובוודאי יש בחירה לכל אחד, וכל מה שעובר על כל האדם, הן לטוב, הן להפך, חס ושלום, הכל הוא רמזים וכרוזים שישוב אליו. ובפרט לערער על אדם אחר, שאין אתה יודע כלל מה נעשה עמו. אך אפילו מה שעובר עליך, אם לפעמים אינך יכול להבין הרמזים והכרוזים, אתה צריך להאמין. וילדי זה יעזור לך השם יטבח ויאיר עיניך איך לשוב אליו ולברוח ולנוס אליו תמיד מכל מה שעובר עליך. וילדי זה יעזור לך ויושיע לך תמיד ויקוים וקהל שכי ייתן לכם רחמים שיהיה רחמנות בידינו וכו'. דברי אביך טרוד מאוד ומצפה לישועתך נתן מברסלב. ושלום לבן אחותי ידידי מורנו הרב יצחק אייזיק נורו יאיר. מכתבך קיבלתי ואם עיני אמת לך, גם מזה ראוי לך להתעורר ולהתקרב להשם יתברך ולנוס אליו תמיד. כי הנך רואה גודל החסד שעשה עמך השם יתברך. אם באת אשר באת בגבולנו, ועל כל הטובות אשר עשה השם יתברך עמך על ידי, על הכל עולה הטובה והחסד הזה, אשר הודעתי לך שאין מקום לברוח מפגעי העולם הזה, כי אם להשם יתברך לבד. מי ייתן שתזכה ללך בזה תמיד. כי לא דבר ריקו מכם, כי היא חייכם. ויש להעריך בזה הרבה, אך זמן המנחה הגיע. ובני הנעורים עוסקים עתה ביגיעה גדולה להשליך רפש וטיט שנפל לביתי מחמת הגשמים. וגם זה לטובה מלבד עסקים גדולים מאוד שמונחים עתה במחשבתי. אך אף על פי כן נכרח להשיב לכם גם כן לכל אחד ואחד תשובה נכונה. כולי ואולי יהי השם עמנו בכוחו הגדול. לזקן ותמיד נישא עינינו למרום בכל מה שעובר עלינו, עדי נזכה לשוב אליו באמת לאמיתו. דברי דודך ורעך, חפץ בטובתכם והצלחתכם, בזה ובבא לנצח, נתן הנ"ל. כ"ה <חפה> <חפה> ברוך השם יום ה' עקב תקפ"ט רב שלום לאהובי, בני חביבי, מורנו הרב יצחק נאור יאיר. ינוחו ברכות על ראשך, בני חביבי, כי שימחתני בישועתך, אשר בשרתני במכתבך, אשר קיבלתי היום. מי ייתן ואזכה לשמוע תמיד בשורות טובות מאיתך, מכל הנלווים אלינו, מכל ישראל. והנה אתה רואה בעיניך מה נאמנו דברינו, אשר הרבה בעיתים הללו, שצריכים רק להמתין לישועת השם. והנה אנו רואים ישועת השם בכל יום ובכל עת. וגם בבניין הבית אני רואה ישועות השם בכל יום. אך אף על פי כן צריכים להמתין תמיד בכל דבר בכלל ובפרט והעיקר בישועה העיקרית לזכות להתקרב לעבודתו לטבח באמת. אף על פי שצריכים למהר להזדרז הרבה בזה אף על פי כן גם צריכים להמתין הרבה. וכמובן בדברי אדוננו מורנו ורבינו זכרונו לברכה מאמר רבותינו זכרונם לברכה הבא להתאר מסייעין לו אומרין לו המתן והנה אנוכי בעוני כבר המתנתי הרבה הרבה, ואיננו כלות כל היום לישועתו האמיתית. וכבר ראיתי ישועות השם הרבה בלי שיעור, אך אף על פי כן, במה שעדיין לא נושעתי, אני ממתין עדיין עדיין, עד אשקיף ויראה השם משמיים. חזק בני, וחזק וזכור היטב, ואל תשכחי כל גמוליו. ולהשם הישועה לעזור ולהושיע לך ישועה שלמה, אמיתית ונצחית. ויראו שונאינו ביבוש וכו'. דברי אביך הכותב מתוך טרדה ומצפה לישועה, נתן מברסלב. חו״ב בעזרת השם ידבח, יום ה׳ כי תבוא לאומן תקפ"ט. לבני חביבי כנפשי המופלג הוותיק מורנו הרב יצחק נרו יאיר חיים ושלום וכל טוב. הלא למראה עיניך יהיה המכתב לחותנך ואין צורך לכפול הדברים. ותאמין לי כי לא עלה על דעתי אתמול להשיבו מיד, בפרט דיבורים כאלה. אך גם זאת מאת השם צבכות יצא, המפליא חסדו עמנו בכל עת בדרכים נפלאים מאוד. חזק ומץ בני בכל מה שתוכל, כי יש תקווה לאחריתך. ואל תשכחי כל גמוליו, אשר גמל עמך חסד ואמת לנצח. קבוק קוויתי להשם שיוסיף חזדו עמך לעתיו אחריתך מראשיתך. רק חזק ואמץ. ואי אפשר להעריך יותר כי כבר הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. ואתה ידעת העוץ מצוקתנו להתפלל תמיד בבוקר השכם, כאשר הזעירנו הוא זיכרונו לברכה. נא, בני, שתרגיל עצמך בזה. מי ייתן שתזכה להתפלל בקול ותפילת הוותיקין אשריך וטוב לך. כי כשמתפללים בבוקר השכם, יש פנאי וחירות כל היום לעבודותו ידבך. אשרינו מה טוב חלקנו על כל דיבור ודיבור שזכינו לקבל ממעייני הישועה, כי גם הנהגה הזאת ענה על יסוד גדול להתקרב להשם מטבח. דברי אביך המצפה לשמוח בך לנצח, נתן מברסלב. מכתבים דשנת ה' תקצ"צ כ"ז ברוך השם יום ב' בעלותך תקצ"צ אהובי בני חביבי, העירו מול עבר פני דבריך הנעימים בעת תפילת שחרית שאז הגיאני מכתבך היקר בעת שהייתי עומד בברכת אהבת עולם בתיבת אבינו אב הרחמן אמרכם רחמנה עלינו ואחר תפילה ראיתי בו והיו דבריך מעניינה לצעוק בכל עת להחמיו מרובים ומה מאוד מתקו דבריך אליי החייתני בדבריך בני ידידי וחביבי שישו מאי בראותי שתודה לכה דברי רבנו הנשגב, זיכרונו לברכה, עושים רושם בלבבכם. כי דבריו חיים וקיימים ונחמדים לעד ולמי עולמים. כי אם אמנם הם דברי פשיטות ותמימות, אבל כבד וקשה מאוד לקבלם מריבוי המסכים המבדילים ובלבולי הדעות של כל אחד, והשטוטין של כל אחד הנקראין אצל העולם חוכמות, שהם מסבבים ומעקמים הלב מאוד בכמה דרכים נבוכים. והעיקר במה שמחליש דעת האדם ועושה עצמו כאיש אמת. עד שרבים מחכמים כאלה אומרים בלבם מה יועילו לדברים כאלה. על אף על פי כן אני יודע בעצמי האמת מה שאני עושה ומה שנעשה עמי וכולי וכולי. עד שמתחיל להרחק עצמו מצעקה ותחנונים. וכתיב יום תעזבני יומיים מעזבקה. עד שחולפים חס ושלום ימים או שנים שמתרחק מאוד. אשרי אדם שומע לו לשקוט על דלתי תורתו ושיחותיו הקדושים יום יום, להתחיל בכל פעם מחדש להשתוקק ולחשוף בכיסופים ורצונות חדשים לקדושה, ולהוציא הכיסופים בפיו בדברי שיחות ותחנונים וצעקות ושבעות וגניחות ואנחות, ולפרש שיחתו בכל יום כבן לפני אביו, יהיה איך שיהיה, יהיה איך שיהיה, ואפילו אם לא יוכל לדבר כלל. יחזק את עצמו ויכין את עצמו בכל פעם לצעוק ולהתחנן איך שיוכל, איך שיוכל. כי שום צעקה ודיבור אינו נאבד. ואפילו רצון בעלמא אינו נאבד, כי לט ראותא תו עד התאביד. אשריך בני, אם תחזק עצמך ללך בדרך שכתבת. אך ביותר אתה צריך לחזרז עצמך ולחזק עצמך להיות רוב היום ככולו בשמחה וחדווה. לחזק עצמך לפקח דעתך. לשמח עצמך בכל הדברים ששמעת ממני. הן בנקודות טובות, הן במה שזכינו לידע מאור כזה, ובמה שלא עשני ניגוי, והעיקר במילא דשתותא ובדיחותא, ואין להעריך בזה, כי כבר שמעתם בזה הרבה. אך למען השם אל תשכחו דבר אחד ממשנתכם, כי כולם צריכים לכם מאוד. וגם מאוד החייתני במה שכתבת שאתה חוטף בחלישותך מעט מעט לימוד בכל יום. כך הוא המידה וכך יפה לך להגיל עצמך, לבלי לפטור עצמך מדברי תורה חס ושלום, אפילו בעת החלישות והתרדה ובכל מיני בלבולים חס ושלום. כי תמיד יכולין לחטוף איזה טוב על פי הדרכים ששמעת ממני, ותקיים מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. דברי תורה לא יהיו עליך חובה. ואין לך רשות לפטור מהם. חכם בני ושמח ליבי ועיני אל השם שיקוים בך עם חכם בני, אשמח ליבי גם אני, אמן. דברי אביך מצפה שתשוב מהרה לאתנך בשלמות ומעתיר בעדכם, נתן מברסלב. כ"ח בעזרת השם יתבח יום ב' ואתחנן תקצ"ד לאהובי בני חביבי הרבני הוותיק מורנו הרב יצחק שיחיה חיים ושלום וכל טוב בזה ובבא לנצח אמן כן יהי ביום ו' כתבתי לך שבאתי הנה לשלום ותודה לקהל הייתי בכאן שבת קודש העבר והיה הכל על נכון בעזרת השם יטבח. והיו אצלי הרבה אנשים אורחים וקצת בני העיר ודיברתי קצת דברי אמת אשר קיבלנו מהמעיין היוצא מבית השם. מי ייתן שייכנסו בלב ישראל ויעשו פעולתם. והנה כשמסתכלים היטב באמת יכולים לראות בכל יום היום מצמיח קרן ישועה. וכן בתחילת התפילה אומרים מצמיח ישועה, וכן בברכת המאורות מצמיח ישועות. ובוודאי צריכים להאמין בזה בלב שלם שהשם יתבהך מצמיח ישועות בכל יום ובכל עת ובכל שעה. וקצת יכולים לראות מרחוק משמשים לב לזה. ואף על פי שעצם הישועה בשלמות עדיין רחוקה מאיתנו מאוד מאוד, וכמו שכתוב, לישועה רחקה ממנו, אף על פי כן הרבה הרבה יכולים להחיות את עצמם ולחזק את עצמם על ידי זה שדיברנו, על ידי שמאמינים שהשם יתבהח מצמיח ישועות. שים לבך בני היטב לדברים האלה, כי אני יודע מרחוק מה שעובר עליך מרירות דמרירות. השם יתבהח בהחמיו ימתיקם ויבטלה ממך מהרה. אך מידה טובה מרובה, כי אני יודע כי הרבה הרבה השם ידבח שולח ישועתו אליך בכל עת. ואני מקווה ומייחל להשם ידבח שסוף כל סוף תצמח ישועתך בשלמות. ותזכה להתקרב אליו ידבח באמת לזכות לתשובה של שבת. לקבוע עצמך על התורה והתפילה בעזרת השם ידבח. רק חזק ואמץ מאוד מאוד בלי שיעור וערך. ואל תשגיח על שום חלישות הדעת שנכנס בלבך. ועל תשמע לדברי מוסר של הבעל דבר ועשית ראך, האומרים מוסר בלב בשביל להחליש הלב ולהרחק ממעט הטוב שרוצים לתפוס בו. לא תובע ולא תשמע להם, כי אין שומעין דברי תוכחה ומוסר, כי אם לקרב ולא להרחק חס ושלום. כאשר כבר דיברתי ממך הרבה בזה, שכל כוונת הראשית חוכמה ושאר ספרי מוסר, שמוכיחים ומבזים הרבה את האדם, אין כוונתם להתרחק מהשם מטבח כי אם לקרב. ויותר מזה צריכים לשום לב בכל עת להבין בעצמו שלא יגיע חס ושלום שום התרחקות והתרשלות על ידי תוכחה ומוסר שנכנס בלב. כי יכול להיות שהתעוררות התוכחה ומוסר שבאה על הלב הוא מהקדושה, מהכרוז בכל יום. אבל הבעת דבר אורב תמיד על האדם ובכל מחשבה, דיבור ומעשה שעוברים על האדם יש בהם שני בחינות. דהיינו שם חיים ושם מוות, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, ושמתם זכה וכו'. על כן, על פי הרוב, מהפך דברי אלוקים חיים ורוצה די כאילו דזל לרחק ולראשי לב האדם חס ושלום. על כן צריכין לשום לב לזה היטב, וכבר מבואר אצלנו כמה עצות איך להינצל ממנו ולהחיות את עצמו ולשמח את עצמו. ובפרט על ידי הדרך הנפלא והנורא והנשגב שגילה אור האורות על פסוק הזמר לאלוקי אל בעודי. הפוך בה והפוך בה בסיבוב לבה, וממנה לא תזוה, שאין לך מידה טובה ממנו. ובכל יום ויום יהיה הדרך הזה בעיניך כחדש, לראות את עצמו בכל יום כאילו רחוק, בתכלית הריחוק מהשם ידבך. ובזה בעצמו די כי יחייב וישמח את עצמו, שבעצם רחוקו כזה אף על פי כן עדיין יש, בו, יש בי מעט שאיני רשע. אף גם יש בי כמה וכמה נקודות טובות מכמה מצוות נוראות שאנו מקיימים בכל יום. אשרנו מה טוב חלקנו, אלמלא לאלמה, אלא אתנה לעלמא, אלא למשמדה, דיינו. אילו פינו מלא שירה קיים וכולי, אין אנו מספיקים להודות ולומר דיינו על שזכינו לשמוע החידוש הנשגב הזה. מכל שכן וכל שכן ששמענו עוד כהנה וכהנה. עד כה הגיעו דברי המעטים המחזיקים הרבה. יתר מזה אי אפשר להאריך עתה. דברי אביך מצפה לישועה שלמה בכל עת, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה ובפרט לבן אחותי, ידידי הרבני מורנו הרב יצחק, רב אייזיק נורו יאיר. אשליך להשם יהבך והוא יכלכלך, ואל תכעס ואל תחטא, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. הרגל עצמך מאוד במידת עריכת אפיים, זכור היטב היטב את כל החסדים והנפלאות שעשה ממך השם נדבך. כן יוסיף השם ממך אלף פעמים, רק חזק ואמץ מאוד לקבל טובותיו וחסדיו בכל עת. ותאמין שכל מה שעובר עליכם, על כל אחד ואחד, הכל לטובתכם. מילאו ידיכם היום להשם להרגיל עצמכם בתורה ותפילה בכל יום, אפילו ביום שטרדתו מרובה. מכל שכן בשאר הימים, כי אין נשאר מאדם כי אמא שחוטפין לעצמם בכל יום, כאשר אתם יודעים בעצמכם האמת. דברי דודך ורבך באמת לנצח נתן הנ"ל. אהובי בני, האיגרת המוכרח פה תראה לחותמו ולשולחו מיד ליד אחיך, ובני רבי שכנא נרוי העיר. כי לא חתמתי אותו כדי שתוכל לקרותו. כי ידעתי עוצם תשוקתך לשמוע הרבה דברי אמת ממני, וכך יפה לך. כי צריכים דיבורים הרבה הרבה, כולי ואולי נזכה לבוא למה שאנו צריכים לבוא בזה העולם, אשר לכך נוצרנו. נתן הנ"ל. כ"ט בעזרת השם יתברך, אור ליום ב' לסליחות תק"צ. אהובי בני, מכתבך קיבלתי, וכבר הייתי מוכן היום לנסוע. והבעל הגלה רימני, כי הזכיר הגלה שלו היום לדרך קרוב, ואמר בכל שעה שיבוא עד שנתעכבתי כל היום. וכל מדע עבד רחמנא לתו עבד, אף על פי שאין מבינים הטובה מיד. כעת, כפי הנראה, לא אסר עוד דרך ט"ש. הובטחני בחסדי השם שבוודאי יהיה על ראש השנה בעזרת השם ידבח. גם אל תשכח להביא ממך לאומן על כל פנים המרות שהבטיח רבי שמשון, גם מרבי ח' אם אפשר. ואם תוכל עזר זו שיישא בעצמו לאומן, אשריך ואשר כי ראש השנה שלנו גדול מאוד מאוד בעיני השם יתברך, שאין למעלה ממנו. יותר מזה שלום וחיים וכתיבה וחתימה טובה, נתן מברסלב. מכתבים דשנת אלפים תקצ"א. למד ברוך השם יום ו, ערב שבת קודש, פרשת לך תקצ"א. שלום וחיים וכל טוב לאהובי, בני וחביבי הרבני, מורנו הרב יצחק נאור יאיר. הנה בוודאי שמעת שישבנו בכפר שוריבץ, כל שבעת ימי המשתה. עדנה עזרוני רחמה וכו', וגם וסיבה עלי עזבוני, עד זקנה ושיבה אל יעזבוני, עד אשר נזכה לראות שתצמח ותתגלה ישועתו בקרוב לעינינו. וכבר כתבתי לך שאנו רואים צמיחת קרן ישועה בכל עת, אך עדיין אנו צריכים לישועה ולחחמים רבים מאוד מאוד בכל יום, בכל עת ובכל שעה. עד אשר לראות כרצונו נדבח באמת. ואנו מחויבים תמיד להיות מודים על העבר, על כל החסדים והטובות אשר כבר הפליל לעשות עמנו עם כל אחד ואחד, בכמה וכמה אופנים, בגשמיות ורוחניות. אילו פינו מלא שירה קיים וכולי. וידי זה יהיה לנו כוח לצעוק על לאבא, שירחם עלינו בהחמיו הגדולים ויושיענו לצאת מנצולות ים, מיבן מצולה ואין מעמד אשר מתפשט בזה העולם. בפרט בדורות הללו בעקבות משיחה, כאשר יודע כל אחד בנפשו. ואף על פי כן אנו רואים נפלאותיו במצולה כזאת, כי כבר הרבה והפליך שדו עמנו עד אין סוף. על כן צריכים ללך בכל עת בדרך הנ"ל, להיות מודה על העבר וצועק לעתיד לבוא, כאשר כבר שמעת ממני הרבה בעניין זה. חזק בני וחזק ושמח נפשך בכל מה שתוכל לפתוח בהשם, כי לא יעזוב אותך. דברי אביך המצפה לישועתך, נתן מברסלב. לכל אנשי שלומנו שלום, לכולם נאמרו דברים האלה. חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים להשם. ל"א ברוך השם יום א, חיי שרת תקצ"א, שלום כנהוג. מכתבך קיבלתי פעמיים, אחד בסוף יום ד' בריחות גדול, ובחסדי השם כבר הקדמתי להשיב לו תשובה נכונה, אור ליום ד'. אשר שלח השם תחת כל מוסי, לחזקה, לחזקך להיות בשמחה תמיד על שלא עשני גוי. לדעתי בוודאי יחיה אותך איגרת מאוד. אך כפי הנראה לא הגיע לחזה המכתב עד יום ו' הסמוך לכניסת שבת קודש. תשיב לי אם קיבלת. וביום ו' הגיע אני עוד הפעם מכתבך. ומאוד נפלאתי על אשר עולה על לבך פחד מעניין האצ'רד. כי הוא רק מראה שחורה בחינם, השם יתבהח בהחמיו יחוס על עמו ויצילם מעטה מגזרה המרה הזאת. אבל חלילה לך להתפחד בחינם ולבלבל עצמך ממעט עסקך בעבודת השם. אם אתה רוצה להשתתף בצרות ישראל, בוודאי יפה לך להתפלל ולצעוק מראה על גזרה הזאת. אבל הכל על פי דרכים שלימדנו מורנו הקדוש זיכרונו לברכה. דהיינו לייחד שעה ביום לצעוק על צרות נפשו. ואז יכול בתוכו לכלול גם צעקה הזאת, אשר בימינו נגזרה גזרה מרה כזאת. אולי אחוס, אולי ירחם. אבל גם אתה צריכין לחזק עצמו להיות כל היום בשמחה על כל הנקודות טובות שנמצאים בנו עדיין. הקיצותי ועודי עמך. נא, בני חביבי, אל תמשיך עליך חס ושלום מרה שחורה בחינם. וחלילה לך לזוז ממקומך מחמת זה. שלום לך. אל תירא. וכמו כן, שערי הדאגות ומרע שחורה שלך כולם בחינם, ואין המועילים כלל ומזיקים הרבה רחמנא יצלן. והנה בתחילה היה לי צער גדול ממכתבך מיום ג' שהארכת בצערך, אך מצאתי שם גם את שאהבה נפשי, שהם הנקודות טובות שלך, שאתה מחיה עצמך בדרכי אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה, במעט התבודדות וצעקה. זאת נחמתי בעוניי, זה חלקי מכל עמלי. מה שכבר הכנסתי בכם מעט אמיתת עצותיו ודבריו הקדושים. ומי ייתן שתקבלו הכל ותלכו בדרכיו. והעיקר לשמוע היטב בכל התחזקותו מה שמחזק ומזרז ומזהיר ביותר ויותר, לשמח את עצמנו בכל עת ועת, יהיה איך שיהיה. וברוך השם יש לנו במה לשמוח עד שזכינו לידע מאור כזה, אור האורות, אור צח ומצוחצח, דלה ידיע ולא יתידע ולה יתמן דקיימא בה. אשרי החוסה בצילו, אשרי הבעל ציון הקדוש שלו מקיים דבריו לומר עשרה כפית לך תהילים, והוא בוודאי יעשה את שלו לקיים הבטחתו וכו'. ראה בני חביבי נפלאות תמים דיים שנתן זיכרון ושכחה בלב האדם, כי הלא זה כמה פעמים שחיזקתיך בדבריי לשמוח בעניין העשרה כפית לך תהילים, כי הכל עשה יפה בעתו שיוכל כוח השכחה להשכיח את האדם דבר רגיל בו. והכל לטובה גדולה, כי מאוד עמקו מחשבותיו, אך נתן לנו הבחירה ועלינו להזכיר עצמנו בכל פעם את כל הטוב אשר גמל עמנו בעניין הנורא והנשגב הזה, שזכינו להסתופף בצל קדוש ונורא ונשגב כזה. והנה רצוני לכתוב לך איזה דיבור שדיברתי אתמול בסעודה שלישית והיה נצרך לך, אך תפילת שחרית הגיעה. וגם זה שכתבתי היה מריבוי האהבה מקלקל השורה. בעוד חזון למועד אם ירצה השם. דברי נתן מברסלב אהובי בני, ביקשתי שתשלח לי שלושה רובל חדש בהלוואה, ובקרוב תקבלה מרבי שמשון. נא לקיים דברי בכל מדי אפשר, כי דחיקה לי שעת הטובה. השם יתברך, ירחם, וגם מזה אל יהיה לך מרה שחורה, רק תהפוך לשמחה. שאף על פי כן תודה לכלא, היה לי כמה ערוכים על שבת קודש. וכולם אכלו קוגל וקוליץ' וגם דיברנו דברי תורה, דברי אמת ויציב וכולי.